Чуєш ніколи? Все це, він обвів руками простір, не для мене. Я не смію бути з тобою. Сили наші нерівні. Та і життя мене таки досить пошарпало. Мені страшно починати все заново. Він говорив, як Рочестер із Джейн Ейр, чи як інший схожий герой так гарно говорили тільки на сторінках моїх улюблених книг. Я зажадала пояснень. Добре. Але історія мого життя сумна, — почула у відповідь. До сумного я звикла давно. Це мені було і ближчим, ніж ти, що в якій я виховувалася. І він розповів про себе. А я слухала, розуміючи, що знайшла те, що мені потрібно. Таку ж самотню душу, яка пережила втрати і трагедії. З'ясувалося, що він був одружений кілька разів. Дві перші дружини померли. У третьої жінки, з якою він сподівався зв'язати свою долю після двох років безхмарного щастя, виявилася психічна хвороба, через яку вона перебуває в клініці. «Напевно, це доля», – говорив він. «Є люди, які за своєю природою не можуть бути щасливими. Сумно усвідомлювати, що я один із них. Тебе це не лякає? Мене не лякало. Навпаки». Я зрозуміла, для чого мені варто жити. Я не помру, сказала я, і не з божеволію. У мене міцне здоров'я. Мене з дитинства напихали купою вітамінів. Він засміявся і пригорнув мене до себе. Мене ніхто ще не обіймав. Ми не хотіли бучних урочистостей, тому розписалися у невеликому захсі, не повідомивши про це нікого, крім моїх сусідок. Та й кому мали казати? Ми були самотні, створені тільки одне для одного. Я вже нічого не боялася. Чоловік узяв на себе усі турботи, заборонив мені виїжджати до супермаркету, морочитися з миттям вікон і підлоги, звільнив мене від безлічі інших клопотів. Я залишила за собою приємне право готувати йому вечерю. Цілими днями читала, слухала музику, дивилась вікно і чекала його дзвінків з роботи. Усе повернулося на круги своя з тією лише різницею, що я справді стала господинею великого дому, дружиною, берегинею домашнього вогнища. Про це мріяли мої батьки. Але, думаю, якби вони були живі, то знайшли б мені гідну партію. І я була б позбавлена справжнього кохання, такого, як відчувала тепер. А кохала я кожною клітинкою свого тіла. Могла б уся розчинитися у світовому потоці цього почуття. А ще було гостре почуття жалості. Які дурні ті, хто стверджує, що жалість принизлива. Ні, це приправа до справжнього кохання, замішана на страху його втратити і бажання зберегти. Іноді, коли дивилась на свого чоловіка, моє серце стискалося. Він здавався мені хлопчиком. Як він міг вижити у цьому світі без мене? Я вже знала, що після смерті обох дружин він залишався буквально на вулиці. У нього усе відбирали жадібні родичі, а його викидали як кошеня, як використану річ. Світ став жорстоким, а він не вмів пристосуватись до нього. На річницю нашого спільного життя вирішили зробити йому подарунок. Зранку я подалась до адвоката, який колись вів справи нашої сім'ї. Я не знала, як піднести подарунок, не знала, як коханий відреагує на мою дарчу, але мені хотілося показати, що я віддаю йому не тільки саму себе, до останку, а й усе, що належить мені. Сказала йому про це за вечерею, і уперше побачила, як він вміє гніватися. «Навіщо ти це зробила?» – спохмурнів він. «Тобі не досить, що я з тобою? Що я люблю тебе? Мені не потрібні докази твого кохання?» Мені взагалі нічого не потрібно, зрозумій. Іншого я й не чекала. Спробувала владнати непорозуміння. Хотіла навіть розірвати папери, але в останній момент таки сховала їх до шафи і сказала, що хочу належати йому повністю і що це мій перший самостійний чинок, який здається мені правильним і приємним. І він змирився, любий мій хлопчик. Він часто впадав у депресії, Скаржився на роботу, на байдужість і нерозуміння оточення. Він був щасливий тільки тут, зі мною, я це знала точно».